Роджер Железний. Володар Світла Читає Сергій Оробчук Дальше дні були яскравими фрагментами. Він уловлював уривки розмов і пісень, барвисті видива, кружганків, покоїв, садів. Якось навіть побачив катівню, де на дибах висіли люди і почув свій регіт. Між цими фрагментами він дивився сни на півсни. Їх освітлював вогонь. Ними струмініли кров і сльози. У темному безмежному соборі він кидав кості, які були сонцями й планетами. Над його головою спалахували метеори, а комети креслили вогненні дуги на склепінні з чорного скла. Він відчував радість, пронизану страхом, і зрозумів, що це переважно чуже відчуття, але почасти його власне. Його часткою був страх. Коли Тарака випивав забагато вина або лежав засапаний на тахті в гаремі, його влада над краденим тілом дещо слабшала. Але Сідгардха досі не оклигав від розумового побиття а тіло його було п'яне чи втомлене. Він знав, що змагатися з ладарем-демоном за панування ще не час. бо коли він бачив не очима свого колишнього тіла, а так, як бачать демони, на всі біч. Розглядав тих, серед кого проминав, ніби без плотій кісток, роздивлявся вогні їхніх сутностей, які були забарвлені кольорами і відтінками пристрастей, ми готіли скористолюбства, хтивості і заздрощів. Ми тушилися з пожадливості й голоду, Тліли з ненависті чи пригасали зі страху й болю. Багатобарність його пекла притишували хіба що холодне синє сяйво інтелекту науковця, біле світло чинця при смерті, рожевий ореол шляхетної пані, яка квапилася геть з-під його очей, а також розтанцьовані прості кольори пустотливих дітей. Він погоджав високими хоромами і широкими кружганками князівського палацу в Паламоїцу. Усе це він виграв. Князь Відеха лежав закутий у власній темниці. Піддані князя й не підозрювали, що престол тепер посідає демон. Усе було наче так, як завжди. Сідгарці вважалося, що він їде вулицями міста на спині слона. Усім жінкам міста наказали вишукуватися перед дверима їхніх осель. Тих, кого він уподобав, забирали до гарему. Приголомшений Сідгарха раптом усвідомив, що допомагає в доборі, обговорюючи старакою переваги тієї чи тієї матрони, Дівчиці або ж молодиці. Його торкнулися потяги владаря демонів, і вони ставали його власними. Усвідомивши це, він ще трохи пробудився, і тепер підносила до губ ріг із вином або ляскала батогом у катівнях уже не завжди рука ракаша. Він уся довше лишався притямі і трохи нажаханий цим відкриттям зрозумів. У ньому, як і в кожній людині сидить демон, здатний відгукнутися на поклик свого народу. Одного дня він кінець кінцем виступив проти сили, яка панувала над його тілом і гнобила розум. Він уже практично одужав і співіснував з Таракою у всьому, що той чинив, і як мовчазний спостерігач, і як активний учасник. Вони стояли на балконі понад садом, роздивляючись денний краєвид. Якось перед цим Тарака одним порухом зробив усі квіти чорними. Дерева й ставки заселили ящеркуваті створіння, що кумкали і пурхали серед тіней. Повітря сповнював густий дух нудотних пахощів і парфумів. По землі зміїлися чорні дими. На його життя було три замахи. Останнім спробував сотник над паласовою вартою. Але лесо в його руці обернулося на рептилію та вдарило йому ж в обличчя, вибравши очі і пустивши в жили отруту, від якої він потемнів, спух і сконав, кричма благаючи дати води. Цітгартха обміркував звички демона, саме тепер завдав удару. Його сила поступово відновлювалася відтоді, як він востаннє урудував нею того дня в пекельному колодязі. Напрочуд незалежна, як розповідав Яма, від мозку його тіла сила повільним вітрячком покручувалася в центрі простору, яким був він сам. Тепер вона знову розігналася. І він кинув її проти потуги того-другого. У Тараки вирвався крик, і він, мов списом, контратакував Сідгардху щирою енергією. Сідгардха почасти відхилив цей удар і втосав дещо цю його сили. Та коли потужний імпульс зачепив його єство, він таки відчув біль і сум'яття. Не спинившись дати раду болю, він ударив знову, як отож трікають рогатиною, в темний барліг страшної бестії. Знову почув, як його вуста видали крик. Відтак демон заходився мурувати чорні стіни на захист від його сили. Але ці стіни одна за одною падали під його натиском. Б'ючись, вони говорили. «Чому мешканцю багатьох тіл?» Казав Тарака, шкодуєш ти мені кількох днів у цьому вмістилищі. Це ж не те тіло, у яке ти народився. Ти теж його просто позичив до часу. Тоді чому ти гадаєш, ніби мій доторк – це щось поплюшне? Одного дня ти, може, носитимеш інше тіло, якого я не торкнуся. То чому ж ти вважаєш мою присутність поганню, хворобою? Чи не тому, що всередині тебе є дещо подібне до мене? Чи не тому, що й сам пізнав приємність у звичках ракашів, і сам з насолодою куштуєш біль, якого завдаєш. Сваволиш, як і чим заманеться. Чи не тому? Бо ти теж пізнав це і бажаєш цього, але ще й потерпаєш від людського прокляття, що зветься провиною. Якщо це так, я насміхаюся з твоєї слабкості, ув'язнювачу. І я тебе подолаю. Це тому, що я той, хто є, де мене. Мовив Сідгартка, відбиваючи ворожу енергію, назаду суперника. Це тому, що я людина, яка час від часу прагне чогось, що виходить за межі втіхи для червей Фалоса. Я не такий святий, за якого мене вважають буддисти, і не герої з легенди. Я людина, яка знає багато страху, пойде, коли відчуває провину. Та передусім я людина, що постановила дещо зробити, а ти саме заступаєш мені дорогу. Отже, ти успадкуєш моє прокляття, Тарако, незалежно від того, переможу я зараз чи програю. Твою долю вже змінено. Це прокляття буде. Ти вже ніколи не будеш таким, як колись. І весь той день вони простояли на балконі в донитки пропітнілих шатах. Стояли, мов статуя, аж сонце щезло з неба і золота стежина розділила чорну чашу ночі. Понад садовим муром вистрибнув місяць. Згодом до нього приєднався ще один. «Що таке прокляття буде? допитувався Тарака. Але Сідгарха не відповідав. Він зніс останню стіну, і тепер вони фехтували енергіями, мов градом вогняних стріл. І з краму на віддалі долинало монотонне биття барабана. Час від часу кумкали садові створіння, чи кричали птахи. А інколи на них сідав рій комах, щоб підживитися і знову полетіти. І раптом, ніби метеоритна злива, з'явилася, осідлавши нічний вітер вони. Звільнений з колодязя, решта демонів, випущених у світ. Вони прилетіли на Тарачин поклик, долучивши свої сили до його власної потуги. Він став, маби, смерчим, цунамі, грозою. Сідгардка відчув, як його змітає титанічна лавина, ламає, душить, погрибає. Останнє, що він запам'ятав, регіт у власній горлянці. Скільки минуло, доки він очуняв, Сідгардха не знав. Цього разу діло йшло повільно, а прокинувся він у палаці, де заслуг були демони. Щойно впали останні зневолювальні кайдани розумової виснаженості, він виявив дивину. Гротесні видіння тривали. У катівнях. Справляли гулянки, і демони оживляли там трупи, переслідуючи і хапаючи ними своїх жертв. Творено похмурі чудеса. Наприклад, не денебудь, а аж на мармуровій підлозі тронної зали виріс гай покручених дерев. Гай, у якому люди спали без просипу, скрикуючи, коли старі страхіття поступалися місцем новим. Але в палаці з'явилася інша дивина. Тарака більше не був задоволений. «Що таке прокляття Будде?» У кадре він якось, знову відчувши тиск, Сідгардщиної присутності. Сідгардка не дав негайної відповіді. Ракаш вів далі. «Гадаю, віддам, я вже скоро тобі твоє тіло. Ці забави цей палац починають мене втомлювати. Я втомлююсь, і либонь близько вже той день, коли ми підемо війною на небеса. Що скажеш на це ув'язнювачу? Я ж говорив, що дотримую слова». Сідгардка йому не відповів. «І з кожним днем мої насолоди слабшають. Чи ти не знаєш, Сідгарко, чому це так?» Чи не розкажеш мені, що це за дивні відчуття мене опанували, притлумлюючи на миті, ослаблюючи мене, скидаючи мене на діл тоді, коли я мав би бути на цьому небі, коли мав би бути сповнений радості? Оце прокляття буде? Так, мовив Сідгарха. Тоді зними своє прокляття, ув'язнювачу, і я заберуся не далі, як нині. Віддав тобі цей одяг із плоті. Мене знову ваблять холодні чисті вітри височині. Та що, звільниш мене? Запізно, вождю ракашів. Ти сам собі це заподіяв. Що це? Як ти мене ув'язнив цього разу? А чи пригадуєш, як насміхався з мене, коли ми боролися на балконі? Ти сказав, що і я знайшов приємність у цих ваших звичках завдавати болю. І ти мав рацію, бо в кожній людині є як щось темне, так і щось світле. Людина річ багатоманітна, на відміну від щирого, чистого полум'я, яким був колись ти. Людський інтелект часто воює з почуттям. Воля з бажаннями. Ідеали не узгоджуються з оточенням, і якщо вона йде за ними, то пізнає гостру втрату старого життя. Але якщо не йде, то відчуває біль через відмову від нової та шляхетної мрії. Будь-який учинок людини – це і перемога, і поразка, і початок, і кінець подорожі. Вона завжди оплакує те, чого вже нема, і почастий боїться того, що нове. Розум виступає проти традиції, почуття проти обмежень, накладених іншими людьми. А з терття всього цього виникає те, що ти назвав людським прокляттям і над чим насміхався – провина. То знай, поки співіснували ми в тому самому тілі, я й поділяв із тобою твої звички, і то не завжди мимо волі, йшли ми не по такій дорозі, де все рухається в один бік. Поки ти викривляв мою волю під свій спосіб життя, твою волю теж викривило внаслідок моєї відрази до деяких твоїх діянь. Ти навчився того, що зветься провиною, і воно завжди відкидатиме тінь на твоє їдло і питво. Ось чому твою приємність зіпсовано. Ось чому ти тепер прагнеш утечі. Але це тобі не поможе. Вона доганятиме тебе по всьому світі. Вона підійметься з тобою в царних холодних чистих вітрів. Хоч би куди ти рушив, вона рушить слідом. Ось що таке прокляття будти. Тарака затулив обличчя руками. Так ось воно як? Плакати. Мовив він трохи по тому. Цідгарха не відповів. Будь ти проклятий, Сідгартхо! Ти знову мене ув'язнив, та ще й у гіршій тюрмі, ніж пекло. Ти сам себе ув'язнив. Ти порушив нашу угоду, я же її додержав. Люди страждають, порушуючи угоди з демонами, зауважив Тарака. Але жоден з ракашів так ще не страждав. Сідгартха не відповів. Наступного ранку, коли він сів снідати, у двері його покою загупали. Хто б смів, гримнув він, Аж тоді двері висадили. Завіси вирвало зі стін, а засов зламався немов суха палиця. У кімнату ввалився ракаш із головою рогатого тигра на плечах мавпи, з великими копитами замість ступень і пазурами замість пальців. Видихнув дим, на мить попрозорішав, тоді знову став повністю видимий. Знову зник, знову з'явився. Із його пазурів крапало щось, що не було кров'ю, а на грудях він мав широкий опік. Повітря сповнив сморід паленого волосся і смаженої плоті. «Повелителю!» – заволав припулись. «Явився незнайомець, прохає аудиенції. «І ти не зміг його переконати, що я не приймаю?» «Владарю!» На нього напало два десятки вартових люців, а він ворухнув рукою, махнув на них, і блиснуло таке сяйне світло, що і Ракашеві не змогли дивитися. Тривало це лише якусь мить, але всі вони зникли, ніби і не було. А в стіні позаду того місця, де вони стояли, З'явилася велика діра. Жодних уламків. Лише гладка, чиста діра. І тоді на нього напавти. На нього кинулося багато ракашів, але щось нас відганяло. Він знову ворохнув рукою, і троє наших зникло. Щезло в тому світлі, яке він ж бурляє. Я не відчув на собі його повної сили. Мене лише трохи зачепило. Отож він послав мене переказати дещо. Не можу вже триматися купи. Сказавши це, він щезнув, а там, де щойно лежало створіння, повисла вогняна сфера. Тепер його слова потрапляли просто в розум, а не лунали в повітрі. Явитися до нього без утайки, інакше, мовляв, зруйнує палац. І троє, що він спалив, теж повернулися до власної подоби. Ні, відказав Ракаш, їх більше нема. Опиши цього незнайомця, сказав Сідгартха, вичавлюючи слова з власних губ. Дуже високий, почав демон, у чорних штанях і чоботах. Вище пояса на ньому дивна одежина. Щось на заразок однієї, лише на правиці білої рукавички без швів. Яка сягає плече й огортає шию і тісно облягає всю голову. Видно тільки низ лиця, бо на очах у нього великі чорні скельця, що на півп'яді виступають уперед. На поясі має короткі піхви з того ж матеріалу, що й одежина, та в них не кинджала жезел. Під одежиною, де вона охоплює плечі й піднімається шию, видно, горб, мов би в нього там клуночок. Влада, Рагні, мовив Сідгардха. Ти описав Бога вогню. Атож мусить бути так сказав Ракаш. «Бо я зазирнув за його плоть, глянути на барви справжньої сутності, а там таке сяєво, ніби в серці сонця. Якщо існує Бог вогню, то точно Він». «Мусимо тікати», – попередив Сідгардха, «Бо зараз буде велике спалення. Він нам не до снаги, то вшиваємося швидше». «Я не боюся богів», – заявив Тарака. не волію помірятися силами з цим. Ти не можеш здолати володаря Полум'я, – застаріг Сідгардха. Його вогнежезл непереможний». Він дістав його від Бога Смерті. Тоді я відберу його і оберну проти нього. Ним ніхто не зможе орудувати, не втративши зору й руки. Тому він не носить ту дивовижну одежину. Не гайма ж тут більше часу. Маю побачити сам, сказав Тарака, мушу. Не піддавайся новознайденій провині Загравати із самознищенням ні до чого. Провині? повторив Тарака. «Тому ж лягудному щурику мозгогризу, з яким ти мене познайомив? Ні, ув'язнювачу, річ не в провині. Річ у тім, що у світі, де мені колись окрім тебе рівних не було, постали нові сили. У давні дні боги не були такі могутні, а якщо вони справді спотужніли, то цю потугу належить випробувати мені. Моя природа – сила, і вона спонукає мене битися з будь-якою новопосталою силою, брати над нею верх або бути нею ув'язненим. Мушу випробувати могутність владаря Агні, подолати його. Але в цьому тілі нас двоє. Правду кажеш? Якщо це тіло буде зруйноване, я заберу тебе із собою, обіцяю. Я вже посилав твої вогні, як то робили в нас. Якщо це тіло помре, ти житимеш далі, як ракаш. Наш народ теж колись носив був плоть, і я ще пам'ятаю мистецтво посилювати вогні так, щоб вони могли палати незалежно від тіла. Це вже зроблено для тебе, тож не бійся. Красно, дякую. А тепер дай на мені зійтися з полум'ям і пригасити його. Вони пішли з князівських покоїв і спустилися сходами. Далеко внизу, ув'язаний у власній темниці, заскигли в вісні князь Відекха. Вони вийшли з дверей, схованих за завісами позаду трону. Відсунувши завіси, побачили, що велика зала порожня, коли не лічити сплячих у темному гаї і того, хто стояв посеред приміщення, склавши руки. Білу на голу між палицями тієї, що в рукавиці. Сріблястий жезл. Бачиш, як він стоїть, спитав Сідгартха. Певний у своїй силі і цілком підставно. Він Агні злокопалів. Може бачити аж до найдальшого нічим незаступленого обрію, ніби він у нього на долоні. І дотягнутися туди може. Кажуть, однієї ночі він поборознив тим жезлом не що інше, як місяці. Якщо він тільки притулить його основу до контакту рукавиці, звідти вистрибне світовий вогонь у своїй сліпучій яскравості знищуючи матерію та розпорошуючи енергію на своєму шляху. Ще не запізно відступити. «Агні!» – почув він крик із своїх вуст. «Ти просив аудієнції у того, хто тут править!» Чорний скальця повернулася до нього. Губи Агні скрутилися назад, майже зникнувши в усмішці, яка поступилася місцем словам. «Так і знав, що знайду тебе тут!» – мовив він гогнявим пронизливим голосом. «Що, переситився тим святинництвом і пустився берега?» То як маю тебе звати? Сідгартхою, магасим Атманом чи просто Семом? Дурню. Була йому відповідь. Той, кого ти знав як ув'язнювача демонів, а ще під якимось із названих імен, чи під ними всіма, тепер сам ув'язнений. Ти маєш ще звертатися до Таракера Каша, владаря пекла. Щось скласнуло. Скельце почервоніли. Так, бачу, що кажеш правду, підтвердив той. Переді мною випадок одержимості демоном. Цікаво. А ще й, напевно, тісно. Він стинув плечима. «Та мені, що двоїх знищити, що одного?» «Гадаєш?» – поцікавився Тарака, здіймаючи обидві руки перед собою. Від цього загуркотіло, і чорний ліс миттю простягся підлогою, поглинувши візитера і попритавши його темним гільням. Гуркотіти не перестало. Підлога вирухнулася в них під ногами на кілька дюймів. Зверху засиріпіло, і почулося, як ламається каміння. Посипалися порох і жорства. Аж тут блинуло сліпуче світло, і дерева зникли, заставивши по собі тільки короткі пні й почорнілі сліди на підлозі. Зі стоганом і могутнім гупом обвалилася стеля. Відступаючи крізь двері за троном, вони встигли побачити, як постать, що досі стовбичила посеред зали, піднімає жезл просто над головою і креслит ним мале коло. Угору вистрілив сяйний конус, мов розчиняючи все, чого торкався. Попливла злива великих камінюк, а в оста досі були усміхнені. Жуда не впала і близько від нього. Гуркотіння тривало, підлога тріснула, стіни заходили ходором. Вони затріснули двері, і сам відчув Навальне запаморочення, коли вікно, яке щойно було в дальньому кінці коридору, промайнуло повз них. Вони полетіли як найвищі, як найдалі звідти, а тіло його сповнило відчуття кулючих бульбашок, наче він був істотою злидини, крізь яку проходив електрострум. Поглянувши назад з демона, що бачить на біч, він уздрів паламаїцу Таке вже далеке, що хоч бери у рамку і віше на стіну, мов ту картину. На високому пагорбі посеред міста завалювався відехшен палац, і з руйня кого в небеса виривалися блискучі жмути, ніби обернуті блискавки. «Ось тобі і відповідь, Тарако», – зауважив він. «То що, повернімось, ще його силу повипробуємо». «Я мусив дізнатися», – сказав демон. «А тепер, Дайно, ну, я тебе ще позастерігаю». Я не жартував, коли казав, що він може бачити аж до найдальшого обрію. Якщо він швидко вивільниться і зверне погляд у цей бік, то виявить нас. Не думаю, що ти літаєш швидше за світло, тож пропоную знизитися. Рельєф прикриє. Не я зробив нас невидимими саме. Очі огні бачать нижче червоної межі людського зору, вище фіолетової. Тоді вони швидко знизилися. Та перш ж паламоїтці щезло з очей, самостіг помітити що про недавню наявність палацові дехки свідчила тільки хмара пилу на сірому пагорбі. Вони вихором неслися на північ, аж доки зрештою не опинилися понад Ратнагарами. Долетівши до гори під назвою Чанна, вони спланували мимо її верхівки і опустилися на карниз перед відкритим входом до пекельного колодязя. Ступили всередину і зачинили двері. За нами гнатимуться. Попереду всем і навіть колодязь не стоїть. «Але ж впевнені вони в собі», – сказав Тарака, що послали тільки одного. «А що, гадаєшся, впевненість безпідставна?» «Ні», – визнав Тарака. «Але ж де той червоношатий, про якого ти був казав, що ніби п'є життя очима? Хіба по-твоєму вони не мали б послати владаря Яму замість Агні?» «Мали б», – підтвердив Сем, поки вони йшли вглиб до спуску. «Я був переконаний, що він прийде по мене, і мені досі здається, що так і буде». Коли ми бачилися востаннє, я завдав йому трохи прикрості. Гадаю, він мав би полювати на мене при всіх усюдах. Хто знає, може він уже зараз чигає в засідці не десь, а на дні колодязя. Вони дійшли до краю і рушили стежкою. – Усередині він не дожидає, – оголосив Тарака. – Якби тут проминув хоч один не ракаш, мене б і зараз повідомили ті, що чекають у Він прийде, – запевнився. – А коли Червоний прийде в колодязь, на дорозі в нього ліпше не ставати. Але багато хто спробує, сказав Тарака. Ось перший із них. З'явилося перше полум'я у своїй ніші обість стежки. Проходячи повз нього, Сем'я його звільнив. Воно знайлося в повітря, мов яскравий птах, і шугануло по спіралі вгли. Крок за кроком вони спускалися, і з кожної ніші вихлюпувався і випливав вогонь. З наказу Тараки дехто піднімався і зникав за краєм колодязя, вилітаючи крізь могутні двері, на зовнішній поверхні яких були слова богів. Коли вони сягнули дна, Тарака мовив, звільнимо й тих, хто замкнений у печерах. Тоді вони рушили проходами і глибокими печерами, звільняючи замкнутих там демонів. Отак за певний час, але за скільки саме він так і не зрозумів, вільні були вже всі. Ракаші скупчилися в печері, вишикувані великими полум'яними фалангами, а їхні вигуки злилися в одну тривалу дзвінку ноту, що котилася й котилася, гупуючи в нього в голові, аж доки він із переляком не усвідомив, вони співають. Так, підтвердив Тарака, і то вперше за цілу вічність. Сен прислухався до вібрації у своєму черепі й уловив засичанням і палахкотінням якийсь зміст, а супутні відчуття перетворилися на слова й наголоси, звичніші для його розуму. Ми прокляті з глибин землі, радь, вигнанці волою людців. Ми в пекло скинуті вогні, клянемо плем'я ворогів. Цей світ був наш ще до богів, коли тут не було й людей. Якщо знову ті й ті, собі повернемо світ цей. Не вічні гори, місяці, ні Божий міст, ані моря, а те, що дихає і живе, усе помре одного дня. Але ми бранці з глибин, людей богів переждемо. Рать, проклятих не перемре, ми дочекаємося свого. Сем здригнувся. Вони співали і співали, перелічуючи свої втрачені розкоші, певні у своїй здатності перетерпіти будь-які обставини, зустріти будь-яку силу своїм космічним дзюдо. Поштовх, посмик, Довге чекання, споглядання того, як те, що їм не подобається, обертає власну потугу проти себе ж і зникає. Цієї миті він майже повірив, що вони співають правду, що одного дня залишаться самі ракаші, пурхаючи над дзюватим ландшафтом мертвого світу. Тоді він звернув свої думки на інші речі і силоміць силу міць прогнав від себе цей настрій. Але дальшими днями, а інколи навіть за роки тому, це знову на нього находило. Зусилля здавалися марними. Радощі сміховинними. Він замислювався, відчував провину, піддавався смутку і через це впокорювався. Згодом один із ракашів, що вилетів раніше за інших, повернувся, спустився в колодязь. Він зависнув у повітрі і доповів, що бачив. говорячи, сформулював зі своїх вогнів те подібний хрест. «Ось таку форму має та колісниця, – сказав він, – що блиснула небом, а тоді впала, спинившись у долині за південною вершиною. Ув'язнювачу, знаєш це судно? – спитав Тарака. Чував його описи, відповів Сем. Це громова колісниця владаря Шиви. Опиши того, хто в ній був, – попросив Тарака Демона. Там було четверо владарів. Четверо? Так, той, що його ти описав як Агні, володаря Полум'я. З ним той, на кому вилущений шолом із бичачими рогами, а також прикрашений подобами багатьох змій панцир, ніби зі старої бронзи, але насправді не бронзовий, який, наче, зовсім не обтяжує рухів. В одній його руці розжеврений тризубець, і жодним щитом свого тіла він не затуляє. Це Шива, пояснив Сем. Супроводжував цих двох хтось увесь у червоному, з темним поглядом. Він не говорить, але час від часу поглядає на жінку, яка йде ліворуч від нього. Вона світла волоссям і а її обладунок такий самий червоний, як і його вбрання. Очі їй ніби море, і вона часто всміхається своїми вустами барви людської крові. На шиї в неї намисто репів. Озброєна луком, а на поясі має короткий меч. У руках тримає дивне знаряддя, ніби чорний скіпітор зі срібним черепом на кінці, який водночас є колесом. «Ці двоє – я майкалі», – сказав Сем. «А тепер послухай на ну мене, Тарако, наймогутніший із ракашів. Я розповім, що на нас насуває. Мабуть, Агні ти пізнав сповна. А про червоношатого я вже говорив. Що ж до тієї, яка йде ліворуч від смерті, то її погляд також п'є життя». І Кіпітер Колесу вирішить не від труп, які провіщають кінець юги, а своїм лементом пригнічить та пантеличить усіх, на кого спрямований. Боятися її слід не менше від її супутника, безжального непереможного. Та у тої з володар руйнації власною особою. Яма цар мертвих, а Агні – володар полум'я. Це правда. Але потуга Шиви – потуга хаосу. Його сила відокремлює атом від атому, ламаючи форму будь чого на що він її зверне. Проте цих чотирьох не вистоїть і звільнена радь колодязя. Отже, забираємося звідси негайно, бо вони без сумніву наближаються. Чи я тобі не обіцяв ув'язнювачу, мовив Тарака, що допоможе битися з богами? Так, але я мав на увазі напад зненацька. А тепер вони прибрали образів, здійняли атрибути. Якби вони тільки схотіли, громова колісниця могла б і не приземлятися, а заміщаний посеред рад нагарів уже сяяв би глибокий кратер. Мусимо рятуватися втечею, щоб стати з ними на бій іншого дня. «Пам'ятаєш про будене прокляття?» – запитав Тарака. «Пам'ятаєш, як навчив мене провини, Сідгартхо?» «Я пам'ятаю і вважаю, що завинив тобі цю перемогу. Завинив тобі дещо за твій клопіт і сплачу борг, віддавши цих богів у твої руки. Ні, якщо дійсно хочеш мені прислужитися, зроби це іншим разом. А тепер прислужися тим, що забереш мене звідси далеко і швидко. Боїшся цієї суточки, владарю Сідгартхо? Так, так, боюся. Бо це нерозсудливо. Як же ваша пісня оте, «Ми чекаємо свого»? Де ж те хвали на терпіння ракашів? Кажете, що моря гори і місяці не вічні. Що ви діждетесь їхнього загину, але не можете дочекатися, доки я призначу час і місце битви. Я знаю їх, цих богів, значно ліпше, ніж ви, бо ж був одним із них. Не чини зараз так необачно. Якщо хочеш прислужитися мені, то вбережи від цієї зустрічі. Добре, добре. Почув тебе, Сідгартхо. Твої слова саме мене зворушують. Але я таки хочу випробувати їхню силу. Тож я пошлю проти них когось із ракашів. Ну а ми, ти і я, помандруємо далеко-далеко у самісіньку глибочінь до коренів світу. Там ми чекатимемо звіту про перемогу. Якщо ракаші якимсь дивом програють цю сутичку, тоді я заберу тебе якнайдалі звідси і поверну тобі тіло. Проте я б волів проносити його ще кілька годин, щоб порозкошувати твоїми пристрастями під час цієї кулотнечі. Сем схилив голову. Амінь. Вирік він, і немов сповнений колючих бульбашок відчув, як його видриває від долівки і несе розлогими печерними ходами незнаними людям.